Arras ezberdina da, erraten aldugu urtagilean bisintxoetako festetan ba, endaiakoak bakarrik badirela. Aldi zigudako festetan ba, badirak hanpotiagrak eta baina... orain arte, esperientzia hona izan da. hasiera e, batean biskalt beldur nintzen, ez da ikien ondoi orasten, baziren errepetizio asko. Baina urteak basata gerozta gogo gehiagorekin -ge etortzen ez, mm -hmm. orasteko. Ikaragarria da, eta e, zinez, e, dira... E, Sentxazio oso onak, eh? denak igotzen galerarik hor hirizent horruz eta ikusten dira, ba, endaiako elkarte guztiak igotzen, igotzen, eta hori oso, mm -hmm. oso polita daba. Auzu guztiak elkartzen dira hor, eta erraten aldugu dira ba, oso gerratxiki bat ere, mm -hmm. baina hori ez da seriosea. Eh? Urte oso, e, hilabete oso antziak esanen dugote, gu izanen gira horrenak, zuek txarrenak, mm -hmm. hola... Hora hendik dudak bali mahi batzuek eh, ondartza aldean posir dute eto hori nahi bat eh, hori ez dara zorik, nik ez dut zerendarrik ez eta baimenik ez etzik ematen. <risa> eta bai, egia eh, da eh, oso atsegina dela, bintzat gure partea ondartzan pasatzen duguna, elkarekin mazkalzen dugun denok, eh, ongi pasatzeko lehen parada bisikona da bai gehiago oraindik jende artean e, kurutzatzeko jendeak ezagutzen ditugunak pila bat hor ezagutu ditugu eta behar beharda urtean behin ikusten gara edo bizpairu hiru egunez hor elkar baina oso atseginez elkar ikusten gara e, gehiagoko gogoetarik eman gabe norden ze egiten duen eta ze pentsatzen duen